Так говорив я, а він у відповідь мовив до мене: "Перед усім ти повинен був жертви священні й прекрасні Зевсові й іншим богам принести, якщо хотів якнайшвидше на батьківщину свою винотемним доплинути морем, бо не раніше, тобі рідних побачити доля судила, Високоверхий свій дім і в рідну країну вернутись, ніж до Єгипту доїдеш, ріки, що лє з неба потоки, зевсом напоєні, й там священні складеш гекатомби, в жертву безсмертним богам, що простором небес володіють, і подадуть тобі шлях вони той, якого ти прагнеш. Так говорив він. І любим тоді зажурився я серцем, він бо загадував знову мені по імлистому морю в довгу й важку до Єгипту дорогу назад повертати. У відповідь все ж я з такими звернувся до нього словами. Все це я так і зроблю, як мені ти наказуєш, старче, тільки всю правду тепер розкажи і повідай одверто. Чи повернулись додому тоді з кораблями Ахеї, що, вирушавши з під Трої, їх Нестор і я залишили, чи з кораблем своїм разом хто смертю гіркою загинув, чи на руках хто у друзів умер війну, закінчивши. Так говорив я, а він у відповідь мовив до мене нащо Атріде запитуєш? Краще б не знав ти нічого. І думки моєї не відав про це. Гадаю, недовго втерпиш без слізти про все те, Дізнавшись од мене докладно. Впало багато із них, А багато із живими лишилось. Двоє лише з ватажків Міднолатного війська Ахеїв При повороті загинули. Сам ти в бою тім брав участь. Ще одного десь живого широке затримало море. З довговесельними десь кораблями Еант там намучився. Спершу боки кинув його Посейдон з кораблем на великі скелі, гірейські проте врятував самого з безодні. Смерті уникнув би він, хоч і був ненависний афіні в зарозумінні, якби він зухвалого слова не кинув, що проти волі богів уникне морської безодні. Чув Посейдон, як гукав, він слова оті високодумні, і, ухопивши тризубець, руками потужними гнівно вдарив об скелю гірейську, і надвоє вона розкололась, тільки уламок зостався, а другий у море звалився, той, що на ньому тримався, Еант, і блюзнив так зухвало, він за собою й потяг його в хвилі безмежного моря. Так і загинув Еант, водою солоною впившись. Братуш твоєму від кер пощастило втекти і в доладних суднах умкнути Гера владарка його врятувала. Тільки коли стрімковерхої кручі малеї вже близько він топливав, налетіла на нього страшна хуртовина і скорбного знов понесла по багатому рибою морю аж на край світу, туди, де раніше фієст мав оселю з давніх давен, а тепер там Ейгіст домував син фієстів. Та й відтіля йому путь. Поворотно знайшлася щасливо. Вітер назад вже боги повернули, і прибув він додому. Радісно вийшов на рідну він землю Отчизни своєї, і припадав до землі, і цілував її, і сльози гарячі, бігли з очей щасливих, що бачить і знов батьківщину. Та спостеріг із чатівні його чатівник, що поставив хитрий егіст його там, Обіцявши йому два таланти, золото дать в нагороду, вже рік він чекав на Атріда, щоб не пройшов непомітно і пробуйну не згадував силу. Звістку цю швидко поніс він в оселю, провідці народу, і тут же відразу Егіст лукавство задумав підступне.